Alții alta căci adunarea era în învălmășală, și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din orod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri. Mare este Diana Efesenilor!" Totuși logofătul a potolit norodul și-a zis. Bărbați efeseni. Cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului marei diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să te lucrul acesta, trebuie să vă potoliți, și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită." Căci. Ați adus aici pe oameni aceștia care nu sunt vinovați nici de jăfuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecate și sunt dregători. Să se părească unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărî într-o adunare legiuită. Noi, de fapt,